Franța, la începutul secolului al 17. lea Toate treburile statului au fost preluate de cardinalul Richelieu. Acest om uscat, cu barbuța ascuțită și ochii de oțel, ambițios și viclean, a strâns în mâna cu care mângâie mătânile toate firele puterii regatului. Nobilimea a fost înfrântă. Protestanții încolțiți s-au retras în spatele zidurilor din La Rochelle. Regele Ludovic al 13 lea e tânăr și cam nătâng. Regina Ana de Austria e izolată, spionată. Înfricoșată, cardinalul își țese planurile. Încă doi 3 ani și nu numai Franța, ci întreaga Europa vor fi la picioarele lui. Atunci va dezvăța el poporul francez să mai cârtească împotriva sa și popoarele Europei împotriva catolicismului. Cine îl va putea împiedica? Cine, protestanții? La Roșel, cetatea în care s-au refugiat, nu va mai rezista mult timp. Sunt vești că vugenoții mor de foame între ziduri Să moară. Dar dacă o să ajute totuși Buckingham? primul ministru englez. Deocamdată acesta e un semn de întrebare. Dar oare Buckingham nu e muritor? Nu va fi nevoie să moară de bătrânețe O să stea în care Regina Franței. El, cardinalul, știe că Ana de Austria îl urăște. Și că cere pretutindeni alungarea lui. Dar regele Franței nu are încredere în ea. Obănuiește, îi controlează corespondența, legăturile. i te ajuns să-mi prospăteze la timp gelozia majesteții sale. Atunci, mușchetarii, adevărat, Regele nu renunță la ei, și deocamdată îi stau în cale unde nici nu se așteaptă. Are însă ac de cojocul lor. Ludovic al XIII-lea a și -a aprobat decretul pentru interzicerea duelurilor. Iar dacă niște mușchetari nu se duelează, se înăbușe ca peștii pe uscat. Și dacă se duelează, o să facă unul câte unul Cunoștință cu Bastilia Și la urma urmei n el de partea sa Clerul și poliția Spionii cei mai încercați Ca de pildă Milede de Winter Bastilia Sprijinul papei Și tezaurul Franței Da în curând, singurul stăpân al Franței și cu voia lui Dumnezeu al întregii Europe, va fi el, prea credinciosul cardinal Richelieu. Poate nu va trece mult și pălăriei de cardinal îi va adăuga coroana regală. Scopul e prea înalt. Pentru a alege mijloacele, asasinatul, minciuna, corupția, toate sunt bune dacă îl slujesc. Aceasta e situația în anul 1628, când ca toate vlăstarele nobilimii scăpătate din regat, tânărul gascon d'Artagnan se pregătește să plece la Paris pentru a fi angajat ca mușchetar în garda regelui. Iată-l în clipa despărțirii de părinții săi. Ține spada mea! Ce e drept! Dacă ruginit, cum ajungi însă la Paris, mergi în Saint-Bijac. Ia acolo pe stânga un tot ce priceput. dă o livră să-i ascute bine de Iușul. Bine de tot? Da, tata. Trecutul d'Artagnanilor și viitorul tău zac în oțelul ăsta. Treci pe la meșterul Jeannot din capul satului, să-i bine mânerul. O să-i plătim noi cu o cană două de lapte? Ce te amesteși, femeie? Nu te pricep la arme. Jeannot nu mai vin. <laughs> Ia și cadrul ăsta. Eh, am petrecut, dar nu e o mărsoagă. Până la Paris te-o ține. Acolo vinde-l. dacă îl dai noaptea, s-ar putea să iei pe el vreo 20 de Măi cu strânge strângi bine Kinga. Of, Doamne, iar i-a căzut șaua sub burtă. Așa. E, și acum, ascultă-mă bine, fiule. Da. Fii credincios cuvântului dat, dar nu ți da cu ușurință. Prietenii n-au nevoie, dușmanii nu-l merită. Nu alerga după glorie, dar nici nu fugi de ea. Fă în așa fel, încât oricând să te însoțească de la sine. Nu o duierurile. Nu, nu, fiule. Ține minte, mai bine să-ți îngereze pielea. Decât să-și roșească obrazul Nu l-asculta, măicuță Duelurile sunt doar oprite de lege Bine, mamă Tu vezi, zice tăvile din cuptor Legea noastră A d'artanianilor Este onoarea Mai bine le-au mort Decât câine viu Atât am vrut să spun Ah, și nu uita Pleacă-te capului Nu pălăriei Bătrânul meu, prieten Trevil, comandantul mușchetarilor, va fi bucuros să te primească în gardă. Dui din partea mea această spisoare. niște plăcinte cu varză! Ah, ce mai plăceau vărzoaicele domnului Trevil! Mai mult ochii tăi! <laughs> <laughs> Afla oh. că nu putea suferi varză? Ah, domnule Trevil! Cât despre noi, nu te îngriji. De domnul să nu sulzim de-a de Înainte de a auzi de faima ta de mușchetar, și cântecul, a, cântecul, Noi suntem bravi mușchetari și nu știm ce e frica, În viață ne-am făcut un crezor totul ori nimica. A? A, a, a, a, a. E, și acum, fiule, adio. Adio, puiu mami. Rămâneți cu mine! Fiule! Fiule! Ce! Fiule! Ah, oh, Dumnezeule! De ce s-a întâmplat? Nu și-a băut cana cu lapte! <laughs> Dartanean ajunge la Paris și pătrunde în cazarma mușchetarilor. Pe scările de piatră ce duceau la cabinetul comandantului Treville, așteptându-și rândul la audiență, vreo zece mușchetari se distrau potrivit obiceiului, căutându-și unul altuia gălceavă, pentru că apoi să soluționeze pricinile și totodată problema rândului la coadă, duelându se Cei loviți, fiind obligați să treacă la urm. Calpenul acesta e foarte cunoscut în botanică, dar până acum nu s-a mai văzut la cai. Mă <laughs> te supără, Sunt și eu încurcat de-a binelea. Spune ce știi, ceea ce călărești, Dumneata! E cal cu adevărat? <laughs> știi, după orechi pare mai degrabă iepure, iar după burtă o gară! <laughs> Domnilor, domnilor, nu fiți răutăcioși. Desigur, tânărul domn a greșit adresa. Caută fără îndoială muzeul de antichități. Pariez că dacă aș avea vârsta calului, m-aș putea lăuda că am asistat la facerea lui. Ascultă, tinere, mămica dâmi știi știe că ai plecat de acasă? Sau poate ai profitat de neglijența de dacei? Oh, oh, ia uitați-vă, a pus mâna pe mânerul spadei. S-a înfuriat bobocul. Puișorul mamii nu știe că spada se ține în mânuța dreaptă. În gardă-l! ține Ha, ah, vă sumeascuțite limbile decât sărbile. Da! Ah! Domnul nu știi că spada se ține în mână? Ha! Ah! Ah! Spune-mi, mămitică, că te-ai tăiat într-un ciop. Ah, ah, ah. Și dumneata? Ah, ah. Așa. Dă-ți-a cum scute ce l-a spălat. Mai e vreunul? Dumneata? În gardă! Ah, nu, domnule, nu, eu, eu sunt ușierul. Vă voi anunța dată. Veți intra primul la capitanul Trevilli. Sunt un credor totul lor nimic. Onoarea ne e lege și sunt prietenii, ia cu dar nu ne le vom Părea, curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Părea, trebuie tare, faceți loc! Ușier, anunță-ne imediat. Domnule Ușier, acești trei domni nu stau la rând? Vă spătuiesc să uitați că sunteți primul. Sunt cei mai buni spada sine ai regatului. Atos, Portos și Aramis. Următorul? Aha. Următorul? Ușier, anunță-ne imediat. Domnilor, regret, dar următorul sunt eu. Ha, dumneata? <laughs> dumneata? Eu! și repet, voi intra primul. Tineri suntem grăbiți. În lături. În gară. Nu veți intra înaintea mea, decât poate prin vârful acestei spade. Capitanul Tredin. Dar ce e zarva asta? Ah, dumneavoastră, domnii mei, desigur, Atos. Portos Aramis. E bine, nu m-aș fi mirat să aflu că vă bateți cu propria dumneavoastră umbră, dar cu acest copil. Nu sunt copil. Am 19 ani. Cum te numești? D'Artagnan. Nu cumva ești fiul lui. La ordinele dumneavoastră, domnule de Treville. Poftim în cabinet. La revedere, domnule Atos. Veți intra al doilea? N-am ispravit. Te aștept mâine la 12 la Charm de O. Prea bine. Pe curând, domnule Portos. Îmi place să sper că mâine la 12 și 5 vei mai fi încă în viață la Charm de O. Dacă doriți, puteți conta pe mine la 12 și 10, domnule Aramis. Îți voi fi de folos, fără îndoială. Cândva am fost preot. Mai știu câteva fraze din Prohod. Do A zi, la orele 12, pe câmpul pustiu, de lângă mănăstirea Charm de O. Ați fost punctual, domnule. Clopotele bat ora în Nu Nu veți putea plânge că n-ați avut o moarte creștinească. Ca bun creștin, nu m-am putut opri să nu gândesc același lucru referitor la dumneavoastră. Cum? Domnule Atos, ați fost primul care mi-ați provocat. La dispoziția dumneavoastră. Domnule, în gardă! În numele legii mă declar arestați! Ați calcat prevedele de decretului cu privire la interzicerea duelurilor. Ordon să mă urmați! Ce e imposibilul, domnule Jussac? N-avem de gând să părăsim Parisul! Dar nici nu e nevoie, domnilor! Închisoarea Bastilia e încă în Paris! Urmaci-ne! Nu te pipi sac. O să ajungi la timp. Îngiată! Ce vrei să spui? cum Com, îndrăsnici? Trei contra 8, Vă Nu trei, ci patru! Dar, Dumnezeu, nu ești muschetar! E drept. Nu am încă haina, deoarece abia am fost numit cadet. Dar am suflet de În Garde! În Îngardă! Să pui pe fugă opt cardinaliști nu era un lucru neînsemnat. Dar ca un tânăr necunoscut avea primit cadet să rănească pe jusac încercatul comandant al gărzii cardinalului, aceasta era o ispravă de-a dreptul neobișnuit. De altfel, ea și pecetluit începutul unei strânse prietenii între îndresnețul Gascon și cei trei mușchetari. Înfuriat, cardinalul s-a plâns regelul care însă, mândru în adâncul inimii de isprava mușchetarilor săi, s-a mulțumit să le taie solda pe o lume. Eftină, dar nu mai puțin supărătoare o sândă, căci scăpați de spectrul Bastiliei, cei patru se văd pe măsură ce trece timpul încolțiți de spectrul foamei. Nădejdea că vor face rost măcar de o friptură, jucând la zaruri ultimilor bănuți, s-a dovedit deșar. Cei patru stau obătuți la locuința lui D'Artagnan, împreună cu servitorul acestuia, planșet, tocmit în schimbul celor câțiva taleri luați cu chiu și vai pe antiga mărțoagă a Gascondului. Stau toți și oftează. Blestemate zaruri, blestemată clipă, blestemate degete. Târciu Maru scosese tocmai fritura de la tavră, o porta rumenă pe deasupra clampirelor apurite. Aș fi dat sânta părtășanie pe șapte ani doar pentru acest vârf. E unul, va trebui să-mi și mustața. S-a cuibărit mirosul de friptură în ea și o văd tot timpul înaintea ochilor. Să nu mai vorbim de asta, vă conjur. N-am mai putea amaneta ceva. Pe cinstea mea, mi-aș pune spada pentru un colcan și cismele pentru butoi de varsă. M-ați întrebat adesea? De ce am schimbat rasa de călugări pe mantia de mușchetar? Păi spune, aș fi avut călugări fiind prilejul să postez atâta? Dar de ce ești trist, amice, D'Artagnan? Nu cumva tânăra, fioasa... Încântătoare. Constans. Mm. <laughs> N-am mai văzut-o de trei zile. și ființă. Nu mai de pe aici de teamă să nu cred cumva că vine pentru chirie. Ce oh. Cine e? Eu sunt, Bonacieux, proprietarul. Mm. Bonacieux. Domnilor, ușcheta. Mă veți că am îndrezit să tur vorbura a dispoziții. dispoziție. Aș avea ceva de discutat cu domnul D'Artagnan. Știu, domnule Bonacieux. Sunt încântat că vă văd, dar aș fi fost de-a dreptul fericit să vă pot plăti chiria. Țin totuși să vă reamintesc că ați avut voință să mi făgăduiți solem plata chiriei încă pentru sâmbăta trecută. Exact, domnule Bonasir, dar din păcate nu memoria îmi lipsește în acest moment. Da, regret. Mai e totuși ceva. Știți de sigur că am o mică negustorie peste drum. Nu cumva magazinul de vechituri? Da, da, domnule. Am avut uimirea să vă dați dimineață pusă în vânzare la acest magazin masa, trei tablouri, lighianul de vorbierințe și cele două perne din camera dumneavoastră. Și pe deasupra am avut neșansa de a ajunge prea târziu pentru a împiedica un sacrilegiu în toată puterea cuvântului. Ați vândut candela de argint, la un preț cu totul de însemnat. Aveți cuvântul meu că n-am știut. Că e magazinul meu? Nu, că e de argint. <gântu -i> în sfârșit, domnule, aș fi fericit dacă ar fi doar atâta. Dar mai e ceva, ceva mai delicat. Sunt informat. Te-ați observat, ca să zic așa, îndeaproape că în această casă locuiește o tânără persoană. Oh. Cum de nu, domnule Bonacieux? Constans! Frumoasa Constans! E bine, domnule Dardania, am socotit, nu fără folos, să vă șințesc că sunt pe punctul de a mă căsători cu această persoană. Oh. Oh nu sunteți tată? Nu, domnule. Nici bunic? Străbunic. A, atunci sigur stră-străbunic. Mă jigniți, domnule. Sunt doar o rudă foarte departată a străbunicului ei. Și, și am obținut dispensa eminenții sale, cardinalului. Biserica nu se opune. Dar, fata... Domnilor, domnilor, să nu intrăm în amănuntele unei legături pe care biserica e pe care să o consfințească. Domnule Bonacieux, dar te felicit. Te felicităm din toată inima. Logoptica de este o floare de cireș, o căprioară, o bijuterie, un crucifix. Așa, așa, domnilor, mușchietoare. Să bem cinstea și pentru fericirea domnului unui Bonacieux, prea norocosul mire. Domnule Bonasieu, închina acest pahar cu noi. <laughs> cu plăcere, dar. Nu văd niciun pahar. Ah, planșe! Planșe! Hai Fuci peste drum! Din ordinul domnului Bonasieu, cinci carafe de vin roșu. A, vă lăs, cinci carafe de vin roșu! Da. În contul domnului Bonasieu! greveci de planșe! Moșu plătește, e îndrăgostit foc! A, așa foc în gheața apele! Poate că domnul Bonaș dorește vin Și cinci de vin albi. Frelos și cinci de vin albi. Da. Domnul, domnul, domnul mușchiatar, dar eu știți, nu beau decât vișei. E bine, și un de apă minerală. E, și un clapon la ta, trei și Ei nu, patru o pulpă de vițel, cinci scaune și zece fafuri și o față de masă. Oh, dar ce observ? N-avem nici masă. La o parte, domnule Bonacieux, aducem una de la mâna ta. Domnilor, domnilor, vă implor. Au să-ți fie șunțele. Așa blanțe e. Domnul ramea, n-am avut timp să aleg, de aceea am adus un coș întreg. Bine, domnilor, domnilor, vă conjurg, sunt suferiți. Mămeţi ucide. Nici o grijă. Pentru dumneavoastră am adus niște pezme. <cofă> <totră cu t -re> În cinstea mirelui, domnul Bonacieux, odată! Viva! În cinstea frumoasă Constanţi de trei ori! Viva! Viva! Viva! Lanşe! Pentru domnul Bonacieux, încă cinci sticle! Da. -mon. Da. și un muia tu, muia tu Domnilor, domnilor, domnilor, măcoli! Mă ruinaţi, domnilor, tu Să nu te prind cu Du la porul înapoi. Nu mă mai căsătoresc, nu! Și dacă până mâine nu-mi plati totul, o să mă plâng poliţie. poliție. Eminenții sale, regiţii. Mai să sale, regiţii şi am să-mi plâng. Viva! să ai dulce, dulce s-o trăim. De ai, de ai ceva în buzunar? E tot un drag, e drag de mușchetan. În acest timp, în cabinetul lui... Cardinalul Richelieu primește raportul omului său de încredere, șeful poliției, jusac. Ai pus mâna pe scrisoarea reginei? Da, măsiniare. Ai procedat discret? Morții nu mai vorbesc eminența voastră. Curierul zace undeva într-un puț părăsit. Morții nu vorbesc drept, dar se vorbește uneori de ei. Nu prea mult, excelență. Bastilia, el o luat bărlitură de băți. Perfect. Adus scrisoare. Poftiți, excelență! Nu știu, Mereu aceeași poveste. Scăpați-mă de cardinal. Scăpați-mă de cardinal. Nu da. da. Cere împăratului Austrii să facă presiuni pe lângă regii pentru înlăturarea mea. Oh. Săptămâna trecută a scris același lucru regelui Spanii, frateliei. ei. Hmm. Fără îndoială i-a scris și lui Buckingham. Nu, măsiniore, nu era nevoie. Lordul Buckingham a fost personal la Paris. Ce? Ți-ai pierdut mințile? Când? Zilele trecute. De unde știi? Mi-a comunicat Milady de Winter. Milady la Paris? Vă la palatul Aha. O voi vedea. Spune sac? Buckingham a văzut-o pe regină, nu-i așa? Da, L-a strecurat la Louvre noua cameristă a reginei, Constance Bonacieux. Să fie pus în lanțuri. Torturată. Să spune tot ce știe. De presos, Excelență. Numita Constanța are încredere de plin în tutorele ei, negustorul Bonasiu, care este agentul nostru. Aha, aha, aha, aha, aha. Da, prea bine, josac. Alceva? Doamna la place, fosta cameristă. A mărturisit la tortură că Regina i-a dăruit lordului cele 12 ace cu diamante pe care le primise de la Majestatea Sa Regele. Com? Ce spui? Repetă! Regina a dăruit lordului Buckingham cele 12 diamante. Jusac, dragă meu, ai controlat? Monsignore, diamantele lipsesc din casetă. Regina nu le mai are. Ah. Dumnezeu să te binecuvinteze fiu meu pentru această informație. Ah. <laughs> Ține o mie de detalii. <laughs> Ești un om neprețuit. Ah, fiindcă veni veni vorba, se spune că ai fost rănit. Nu prea grav, măsignore. După cum se vede, mi-a deslipit o ureche. <laughs> Ca de obicei, regele i-a scăpat pe ticaloșii lui de muschetar de spânzurătoare, oprindu-le drept pe deapsă doar solda. Dar nu nimic. Vestea pe care mi a adus o face cel puțin câte o sută de muschetari spânzurați. Curând vom respira ușurați. Voi scăpa de regină, voi scăpa. Voi scăpa eu de ea. Nu ia de mine. Le revedere Jusac și nu uita, Anunț pe miledi, Mâine seară, orele zece, Palatul Trămui. La Palatul Louvre, regele și cardinalul joacă șah discutând totodată problemele la ordinea zilei. Bucuros că scrisoarea pe care poliția cardinalului tocmai pusese mâna nu era adresată după cum se temea regele frumosului prim-ministru englez Buckingham, regele mută piesele fără prea multă atenție. Ai într dreptate, cardinale! Regina e prea singură și pe deasupra amenințată de nebun. Iată o poziție de dreptul primejdioasă, sire. E limpede, nu? Dacă veți pierde regina, ați pierdut partida. Da, da, da, da, da, da, am constatat într-adevăr acest lucru. De câte ori pierde regina, pierci partida. Oh, exagerați, majestate. De altfel, scrisoarea de față dovedește că puteți pierde anumite partide. Păstrându-vă, regina. Ah, te gândești la regina Franței? da, majestate. Erați convins de pildă că scrisoarea aceasta e adresată lordului Buckingham. Când coloia trebuie să ajungă în mâinile vărului său, Împăratul Austriei. Da, regina complotează mereu împotriva dumii tale. Da. Nu-i place pălăria eminenței voastre? Cine țintește pălăria ne merește cel mai adesea capul. Regret această situație. Uite, să-ți fac o mărturisire. Doi oameni îmi sunt dragi în toată lumea. Dumneata și regii. Oh, oh, oh. Nenorocirea este că pe Regină o iubesc, dar n-am încredere în Dânsa. Aha. Iar în dumneata am încredere, fără să te pot iubi. <laughs> în ce mă privește ca ministru, mi-e suficientă încrederea Regelui și iubirea lui Dumnezeu. Bine mutat. Ce se aude cu La Rochelle? Oh, eretici, ăștia plestemați vor fi zdrobiți în câteva luni, dacă. Dacă? Dacă nu intervine Anglia. Anglia? Anglia? Da nu te înțeleg. Rapoartele arată că Buckingham intenționează să ajute pentru răciții de hugenoți din La Rochelle. Dar Buckingham e catolic. De ce ar ajuta el un catolic acest viespar de protestanți? Pe acest domn nu l privește religia mai mult decât culoarea ochilor calului său. Dar ce dorește? Să intre la Paris ca învingător. Buckingham. La Paris? Oh, e nebun, sire. Nebunul va amenința regina. Cum? Spune, cinstit, crezi că regina nu mă mai iubește? Că se gândește la el? Iertați-mă, sire. Vorbeam de această regină. Da, dacă m-ați întrebat de majestatea sa, Ana de Austria, iată ce cred. Ați cam neglijat-o prea mult în ultima vreme. Da, da, da, da, da, adevărat, adevărat. Se împlinește curând un an de când i a dăruit cele 12 diamante. Peste zece zile, dacă nu mă înșel. Exact, de Sfânta Ana, de ziua ei. Și? V-ați gândit că nici n-a mai avut prilejul să le poarte? Dați acest prilej. E tânără strălucitoare e prima doamna regatului. Ce mă sfătuiești? Dați un bar de sfântana. Ana. Rugați-o să poarte cele 12 diamante. Vă va fi recunoscătoare. Și dacă îndrăznesc să mă exprim așa, vă va iubi și mai mult. E o idee bună, cardinale. O voi anunța de îndată. Balul va avea loc peste zece zile. Mai și-o partidă? Ați și pierdut-o dinainte. Ai spus ceva? Uh, va fi o partidă tare, majestate. În acer Regele a științat o pe Regina că peste 10 zile va avea loc balul și că dorește să o vadă împodobită cu cele 12 diamante pe care le-a dăruit cu un an în urmă. În data după plecarea lui, Regina o cheamă pe Constans Bonasieux, camerista sa. Const Știți-vă! Doamne, ce s-a întâmplat? Nu trebuia să-i dau diamantele. Am fost slabă. A jurat că nu o să mai revină niciodată în Franța. Mi-a cerut totuși un semn în amintirea vechei noastre, prietenii. Oh, sunt pierdută, pierdută, Constanța. Ați dăruit diamantele lordului Buckingham? Da, Constanța. Ai. Cardinarul aflat totul. Chiar o regele mi-a cerut să le port la bal de Majestate, liniștiți-vă! Dacă ar fi aflat cardinalul acest lucru, regele vi ar fi cerut pe loc. Oh, cardinalul e crud! Se joacă cu mine ca pisica cu șoaricele. Vrea să mă vadă nebunit! Ascultă, Constans, da, Trebuie să am înapoi diamantele cu orice preț. N-am bani, dar dau toate celelalte bijuterii. Știu că ai un tutore care te iubește. Roagă-l în genunchi să plece la Londra cu scrisoarea aceasta. Ai milă de mine, Implor. să plece chiar acum. nu știu dacă... Nu se poate. Roagă-l cu lacrimi în ochi, în genunchi, așa cum, așa cum. Te rog eu, roagă-l. 10 noaptea Palatul Tremui E cufundat în întuneric Doar la etajul întâi Printre draperiile lăsate Se strecoară câteva raze de lumină Cardinalul A sosit la întâlnirea cu spioana sa Mirede de Winter la parter ne bănui nimic, la lumina unei torțe, atos și Portos joacă zaruri, sunt de gardă, Aramis se plimbă pliptisit, e de-abia ora zece și schimbul gărzii se face la 12 Auzi ceva? Da. S-a prins un iliac când barba bătrânului tremui. N-auziți? n Na. Cu de pe Bastilia. Ah, timpane de iască. Se aud niște voci. Aș. Ah, e vocea ta și e ecoul bolcilor. Ei, aici. Adunine. Aici, în Da. Ascultați. Așadar, milady, cel mai târziu, peste o săptămână, voi avea două sau trei din diamantele lui Buckingham. Ele vor trebui necondiționat să se găsească în buzunarul un sutanei mele în ziua balului. Le veți avea, monsignore. Vei mână diamantele lui Jussac iar asumenea ta, vei mai rămâne la Londra. Ce urmează să facă? mi raportat că Buckingham se pregătește de război în chestiunea la Rochelle. Ebine, bine, Anglia trebuie împiedecată cu orice preț să intervină. Știți prea bine, monseniore, că în acest moment Anglia e Buckingham. Da. Și Buckingham va interveni. Mm -hmm. <laughs> Se pare că în Anglia mai sunt totuși alte forțe care se opun războiului. Parlamentul, parte din miniștri, tratează cu ei. Cum pără Nu știu câți va peste două zile hârtia pentru bancherul nostru din Londra și o puternicire cu sigiliul meu și peceta regatului. Ai mâinele libere. Voi scrie așa. Posesorul acestei hârdii a făcut și face totul în numele meu și pentru binele statului. Şi... Binele statului. Dacă nu reușești! Să nu reușești. Totul se poate cumpăra. În această privință, știi prea bine, nu sunt zgârcit. Există, monseigneare, mijloace mai ieftine. La ce te gândești? Vă amintiți că în 1610, când Henric al IV-lea se pregătea să nevălească în Flandra pentru a lovi Austria, s-a întâmplat ceva care a salvat Austria. Mm, da, da. Henric al IV-lea a fost ucis de unul care la vaiac.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 Ați ceva împotrivă să renunț la tratative? Oh. <gântu -te> Nimic, Nimic, Miledii. Cunoște de altfel principiul meu. Prefer un cuțit scurt unor tratative prea lungi. <gântu -te> Păzește-te însă, Miledii. Franța are nevoie de mine, iar eu de Dumneata. Da? Ce e Jussac? Monsignore, o veste importantă. spune -o. Regina a încredințat cameristei sale Constans Bonacieux o scrisoare către Lordul Buckingham. De unde știi? Mi-a comunicat personal acum o jumătate de oră negustorul or Bonacieux, tuturor numite. Informația e sigură? Absolut sigură, monsignore. Numita l-a implorat pe bătrân să plece el la Londra. De unde e scrisoare? După toate probabilitățile, Constance Bonacieux a și încredințat-o altcuiva. În casa numitei locuiește un foarte tânăr și înflăcărat cadet gascon, Bertagnon. Vertagnon? Da, <sus> signore. A fost văzut acum un sfert de ceas la capitanul Treville. <sus> aha, aha. Pentru permisie de siguranță. Să fie arestat imediat. Arestat dacă nu. Mm, nu Trebuie să. 20 de oameni. Nu trebuie să plece cu niciun preț. De aceea am și venit, mă, senore. Semnați decretul de arestare. Da. Dar nu mai putem să vă lăsăm Mulțumesc! Pe toți, dragi! A plecat cu ordinul de arestare. După el. Nu-l vom ajunge, călare. Acasă, datania! repede! Ah, simt mâncăie mi voi folsta de 20 de cardinaliști! Cum părăsim garda? Ah. Revil ne va vărând închisoare pentru de postului. Mai bine rost de lanțuri decât de remușcări. Haideți! Stați! stați. E o trăsura în spatele palatului. Trăsura cardinalului. O, atât mai bine, are caiuțe. Ha, ha, Într-adevăr, Jussac era bine informat. Constance rugase pe bătrânul Bonacieux să ducă el scrisoarea reginei la Londra. Dar Negustorul, speriat de riscul acestei misiuni, iar pe de altă parte, înfuriat pe Constance, care-i refuza cu încăpățânare propunerea de căsătorie și mai presus de toate, dornic de o recompensă grasă, denunțase totul poliției. În schimb...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 Domnul Bonasiu a avut toată bunăvoința e însă prea bolnav. S-a dus chiar astă seară să-și lase sânge. Binecuvântată boală, ce-mi dă prilejul să mă bucur de încrederea dumitale. tale? <laughs> Slavă domnului că domnul capitan Treville a încuvințat să fiți însoțit de cei trei domni pușchetari. Peste două ore vor fi aici. Toți patru vom brăzbate până-n ne necumpăr la Londra. <laughs> vom pleca la primul cântec de cocoș. Vom. <laughs>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 nici măcar nu v-am tras o palmă. <laughs> Se aud pași. s-a oprit. Cardinaliști, recunosc-vă cea lui Jussac. Când vă strătați. Trașei! Trașei! Toarme păcătosul. Plasei! Ce? A cântat cocoșul? Zboară după domnii mușchetari! Sunt la Palatul Trei Mâchi! Ah, nu mai timp! Ia ceva în mână! Ne vom apăra! Slavă, domnule, că n-am amanetat tigaia! Constans! Constans, ascunde-te! Fugi! Nu rămână lângă tine! Oh, Dumnezeule, nu mai e pe aici o tigaie! În numele regiului mă declar arestați pentru un altă trădare! Iată decretul! Vă înșelați, domnule Jussac, Nu suntem arestați! Iată contra decretul! Pregătiți cătușele! Oh, oh, Doamne, numai nu mai dându la omorul! În două ore, tocciocnescul nu trebuie să se spargă! Numai de nu s-ar sparge tigaia! Aici e în de jumătate! Nu veți scăpa, domnule d'Artagnan! Suntem 20! N-ați numărat vine domnule Jusac! Ați rămas norse! Nu! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Credete, D'Artagnan! Oh, e pierdut! Să pune poftuți floreta mea, figaia! <grafii> oh. La mine, domnul Jussain! Ați scăpat piepti la Chardeau! Platiți diferența! Oh, ha -ha! <grafii> ah, căutați scara, domnilor cardinaliști! Se pare că e mai greu de găsit acum! <grafii> Anna! <Hey! grafii> Bipite, <gătă -i> mai este stradă ca din aur, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, iulie, suntem nu mușchetați și nu știm ce e frica, În viață ne-am făcut un trezor totul lor nimic, Că onoarea ne elege și sunt prietenia cu nu Dar le vom apăra! Curajul ne aruncă prin apă și prin foc Păzea! Trec mușchetarii, face-ți loc Nu râmbnească aur și averi, Zarafii și avarii, tarden și Tardeni și e Așa sunt mușchetarii, Onoarea de ele ce Și scut prietenii, a cu sfat Dar nu ne vom apăga Curajul ne aruncă prin apă și prin foc Păzea! Trec mușchetarii, face loc cei trei mușchetari, D'Artagnan și Planchet au plecat spre Londra. După două zile de călătorie neturcurată, au ajuns la Amiens și se ospătează. Dar cardinalul a și luat măsuri. El a trimis în cea mai mare grabă pe Jusac, împreună cu o nouă gardă, pentru a-i aresta. Cei patru nu bănesc nimic. Tocmai se pregătesc să-și continue călătoria. E angiule, socoteala! Da. Uh. Zece taleri, domnilor. Zece taleri, ale. zece deci, tale de post și a pastăchioare? Mă jigniți? Supa mea, apă, chioară? Ce, chioară? Oară vă dea bine n un ochi de grăsime. Da, dar mielu și șunca Hă? și singurul cocoș din ogradă și cele trei pâini și cinci can de vin pe care l-a consumat domnul? Am mâncat eu atâta? Pe cinstea mea că nici nu mi-amintesc. Se vede că mi-a o foame. Eh, eh, ține! Ne, mm. eh, la drum! O clipă, domnilor! Banii ăștia sunt falși! Nu-i luat, Îi urmărim de la Paris! Sunt o bandă de falsificatori! Ce? Soldați, arestați pe domnul ăsta și toată șleahta lui! De ce s-o de, de mine? A văzut că ai burta mai mare și te luat drept șef! E bine, domnule mustăcios! Afla că nu îmi gădă ca oamenilor mei să li se gestia. digestia. Îngardă! Ține! Ah. Ah. Ah. Ah. Încă una! Ah. La naibă! Ah. Domnule, te fericit! Dacă o vei plăti, e scump! Fortos, ești ah, Nu face nimic! Nu vezi de mustăcios! Te pregătește să fungă! Ah. Apoi bate cu stânga! Inima tu mi-i tale da, tine de cantilor, ni se de stânga, nu așa, nu? Ține! <fie> mi a scăpat mizerabilul. În schimb, și-a lăsat aici toată suita. Angiu, un doctor și un gropar. Și ceva de mâncare. Da, iete-te, tu asta mi-a făcut o foame. Da, da, da. La șei, pune șeile, plecăm. n -auzi? Unde ești? Da, stăpâne, m-ați chemat? Te-ai îmbătat, păcătos! Nu, no, n-am băut nici. Eram sub masă și, și se vede că s-a vărțat vinul. Pe gât? E, nu, mă uitam la dumneavoastră cu gura căscată. Hanciu! Toarnă peste o vadră cu apă! Nu, no, vai de mine! S-a mistecat un vin așa de bun cu apă? Lasă că nu ți-o toarnă pe gât. Nu, no, dar da unde? În cap! Păi tocmai asta că vinul mi s-a urcat la cap. I'm gonna do something. <laughs> <laughs>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 primiți în recunoaște. Domnilor, am fost pe che? Hmm. Am întâlnit pe el la de era să ne aresteze. Ca falsificator la mea, vorbea cu un corabier. Are autorizație, yeah. dar nu e vizată de capitanul portului. Hmm. Era furios. Hmm. ce a călcat pe capitan de azi dimineață. Uitați-l, se îndreaptă încă.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 Cum ar veni, o să-i vând drept privigătoare. Da, da, da, da. da. E, băiete! Nu știu unde poate fi capitanul portului? Căutat pe capitan? Se pare că nu m-a recunoscut. Sunt servitorul, excelențe sale. O, oh, Dumnezeu mi a scos în care. El a scos Dumnezeu pe dracu în cale. du repede la capitan. Uite cinci tale. Ha, sunteți prea bun, domnule. Birou e chiar aici, la Catul la, 1. Pe aici, pe aici. Portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, portiză, Bună ziua! Dumneavoastră sunteți capitanul? În persoană. Ce doriți? Sunt domnul de Jussac. Uh -huh. Uh -huh. Ați venit, desigur, pentru viza autorizației de călătorie. Întacmai, de unde știți? Știu, deoarece până acum au mai venit doi pretinși domn de jusac. Uh -huh. Cardinalul m-a înștiințat că adevăratul domn Jusac este acela care îmi va arăta în puternicirea dată de eminența sa. Pentru miile de winter. Dacă nici dumneata nu ai, ai să-ți celorlalți doi în cazemata fortului. Cardinalul va fi încântat de dumneavoastră, domnule capitan. Pariez că cei doi sunt niște îndrăciți de mușchetare. Regret că vasul meu aș fi dat primul semnal. Aș fi dorit nespus să-i vad în catușe, dar peste câteva zile mă voi reîntoarce în puternicirea și autorizația mea. Da. Planșet! Aici! Două actele alături. spune secretarului să pune parafa. Domnul se grădește. Într-adevăr, da. Da, iată al doilea semnal. Da. Poftim Semnați da. Bine, poți da. hârtiile. Semnați-le. Bine, pot pleca. Da. Hârtiile sunt gata. Domnule Jusac. E o greșeală, domnule capitan. Nu sunt astea hârtiile mele? Oh cum așa? Cum așa, nu vedeți? No? Acesta este un simplu petec de hârtie scris cu carbune. E... Amele mele erau scrise cu cerneală, sigilate, parafate. Nu mai spuneți. Și ce scrie pe acest petec? Vă mulțumesc atât pentru autorizație, cât și pentru actul da, semnează. O, banditilor, nu ești capitanul portului. Ați să, lor, ne ați sticluit o farsă! Dați-mi actele, actele, actele. Îți amintești de amia? Mai denunțat ca falsificator de bani. Ai fost plătit cu aceeași monedă. A venit al Mărabia! Stai! Opriți! Opriți! Planșei! Planșei! Domnul da. a plecat? S-a <gri> da, îmbarcat? Nu vedeți? Ne face cu mâna de pe vas. Vine că a luat autorizația. Vărbacea, o văză la răboi și caiul mănâncă. <gri> Altanian a ajuns cu bine la Londra și a fost primit de lordul Buckingham. Acesta citește scrisoarea reginei și trimite după diamante. Dar Lady de Winter, sosită cu două zile înainte, își plinise misiunea. Buckingham nu mai găsește decât zece diamante. Bijutierul chemat în grabă nu poate face alte două la fel decât cel mai devreme în trei zile. Ciudat, foarte ciudat. Acum două zile, la balul mascat, le aveam pe toate, prinse de șarfă, ca de obicei, aici, în dreptul inimii. Voi aștepta trei zile, milor. Nu! Nu, domnule D'Artagnan, acesta-i termenul bijutierului. Le voi găsi chiar azi. Milor? Să vie ministrul poliției. Cred că e deprisos, Milord. Azi în zor s-a îmbarcat în port un om cu stață mare. Când l-am zărit, corabia tocmai plecase așa că n-am putut interveni. Era juisat, ah! șeful poliției cardinalului. Uh -huh. Însărcinat cu ducerea celor două diamante în Franța. Uh -huh. Însărcinat cu ducerea lor cardinalului, nu e așa? Da. Călosu, ah. de, de la calomnie, a ajuns la fort. Nu m-aș mira să ajungă și la asasinat. Da, cum de s-a putut? Cum a pătruns în palat? Cum? fără îndoială vi l a furat la balul mascat Lady de Winter. Am Lady de Winter la Londra? Ministrul poliției. Uh -huh. Milor, domnule ministru, dumneata știți Lady de Winter a fost arestată acum două ore. Încerca să ridice de la bancherul cardinalului 5 milioane de taleri. A declarat ceva? Absolut nimic, miroar. Uh -huh. Și pe deasupra a încercat să cumpere garda fortului din York unde hmm. e închisă. Din fericire, șeful gărzii e locotenentul Felton, Perfect, perfect. Mai curând va putea cumpăra toată Irlanda, decât pe acest irlandez căpățenos. Milord, iată dosarul ei. Aha. Cinci otrăviri, înaltă trădare, bigamie, spionaj. Prea bine, prea bine. Voi da instrucțiunile oh, De data asta nu mai scapă. I-am prins în laț nu numai mâna ci și gâtul. Poți pleca, milord Îngăduiți-mi să mă nu, O clipă, o clipă, domnule mușchetar. Faptul că te găsești aici arată devotamentul dumitale pentru o regină. nu e așa? Apăr orice femeie de unăltir necinstite. Cardinalul vrea să o piardă. Pe ea și pe tot cei ce-o slujesc. Chiar dumneata vei fi trimis la Bastilia. Vei putrezi în lanțuri. Te-ai gândit? M-am gândit doar la datoria mea de gentilom. Ești nobil, domnule d'Artagnan. În Gasconia știe toată lumea acest lucru. Mă străduiesc să-l afle toată Franța. Ei bine, acest pop prim-ministru urmărește distrugerea nobilimii din Franța. Chiar pe cea din Gasconia, domnule d'Artagnan. Ești catolic? Unde vrei să ajungeți? Cardinalul vostru precatolic, luptă împotriva catolicismului. El vrea distrugerea Angliei catolice, a Spaniei și Austriei, Ustriei, ficele romii. Prigonește pe protestanții din lăuntru, dar îi ajută pe cei din afară. E bine, acest lucru... Îngăduiți-mi lor. Domnule d'Artagnan, Ai văzut vreodată un milion de livre? Privește. Vor fi ai dumii toți. Chiar mai mult. Ucide-l pe cardinal lord, mânesc spada, dar nu cuțitul. Îți voi da castele, moșii, rangul de baron, de lord. Am spus-o, domnule Buckingham, eu nu sunt asasin. Doresc ca la sfârșitul vieții să pot spune fiului meu. Îți dau această spadă și numele d'Artagnan. Sunt nepătate amândouă. La dracu. Te găsești totuși la Londra. Spune, lămurește-mă, ce te-a adus aici? Un singur lucru, milor. Hmm? Cuvântul dat. Îngăduiți-mi să mă retrag. Bine, bine. Iartă-mă dacă te-am jignit. Voi fi aici peste trei zile. Lady de Winter știe că pentru dânsa închisoare e o anticamera a morții. Nu se lasă totuși pradă de ci făurește planuri de evadare. Prin întrebări meșteșugite, ea afla de la soldați că locotenentul ei este un puritan habotnic și exaltat. În acest caz, îl răște fără îndoială pe Buckingham. Asta... Ar putea fi scăparea, dar au trecut trei zile de la arestarea ei, și Felton nici n-a venit -o vadă. Cum să procedeze să-l aducă la ea? Sub ce pretext? Milady, am adus mâncarea. Ha. Da, dar ce asta? Nu mai mișcă. Miledii, Miledii! Ei, drăcie, a leșinat? Cazul ăsta n-a fost prevăzut. Mă duc să-l chem de locotenent. Acum, e, acum, trebuie să scap. Trebuie să scap. Der zieu m'toiriveni ne des danue esel toi et que je dirai Pe mucenicul care moare. Dar nu văd nicio o femeie leșinată, și una care se roagă. Am zgâlțit o sir, și nici n am mișcat. Priviți, stătea ca și acum. Cine sunteți? Ce vreți? De ce-mi turburați rugăciunea? Pleacă, John, ești un dovitoc. Dar de unde cunoști, dumneata, imnul acesta puritan? E un imn al credinței mele. Cum? Dumneata, nu ești catolică? Slăvesc clipa în care am cunoscut credința cea adevărată. Sunt fratele dumitale într întru credință. Ești puritan? Da. Dumneata, dumneata care execuți ordinele ducelui de Buckingham, acest nelegiuit sardanapal pe care noi îl lumim anticrist. Nu, nu te cred. Ești fără complice complicele lui. Nu numai într-o prigonire, ci și în erezie. Piei, piei din ochii mei. Nu, sora mea. Îl urăsc pe Buckingham și toate visurile mele sunt tulburate de apariția unui înger care strigă. Lovește, mântuiește Anglia, ucide-l pe anticrist. Îngerul... Are aproape aceeași voce ca și dumneata și aproape același chip. O, oh, acum te recunosc. Ești cu adevărat, fratele meu. Spunem, de ce ești aici? Mi s-a spus că ești catolică și că ai uneltit împotriva statului. Ai auzit de întâmplarea de la mănăstirea puritană, Bac? Da, da. A indignat pe mulți drept niște soldați beți au pătruns în lăuntru și au tulburat liniștea sfântului lăcaș. Nu, nu niște soldați, ci ofițeri în frunte cu Buckingham. Ah. Eu sunt una dintre acele care m-am împotrivit nelegiuiților. Trebuie ucis, ticălos. Eu am încercat. În timp ce mă zbăteam în de lui, i-am smuls cuțitul de vânătoare și l-am împlântat în piept. Din nefericire... Avea cămașă de zale. L-am amenințat că-l voi da în vilac, Nimeni nu s-ar fi putut îndoi de cuvântul unei călugărițe. De frică m-a închis aici și aflu că mi-a atribuie crime nescocite și probabil alt nume. O, oh, nu mi-a fost dat să scap Anglia de anticrist. Sabia Domnului a fost prea grea pentru brațul meu. Dar nu și pentru al meu. Azi, după masă, s-im chema de duce. Ceasul mântuirii a sunat pentru Anglia. Vrei să-l ucizi? Da, soră. Vreau să fiu alături de tine. Scoate-mă de aici. Nu, nu se poate, sor. Am ordin să te țin închisă. Sunt militar. N-am călcat niciodată ordinele superiorilor mei. E ordinul lui Buckingham e general, eu sunt locotenent. Mă lași aici să mor! Dumnezeu ți-a hărăzit mucenicia. Roagă-te și slăvește Adio, sor. Nu! Nu! Dă-mi drumul! Nu vreau să mor! dă drumul! dă drumul! Aceeași după masă, în Palatul lui Buckingham. Locotenent Felten, iată sentința de moarte a spioanei Lady de Winter. O vei aduce la îndeplinire. Voi executa mai întâi o sentință care e scrisă cu litere de foc în inima mea, Shambly. Sentința ta de moarte, anticrist! Ah! pe d'Artagnan. Repete. Oh mm. mm. lort. Diamantele. Diamantele. Aici, la piept. Oh. Spune, regini, că mă voi cine de cuvânt. N-am să mai văd niciodată. A sosit doctorul. Nu mai e nevoie. A murit. <fix> ziua Sfintei Ana, la Palatul Lumi, valul a și început. Toată curtea arde de nerăbdare să urmărească merle somnul, dansul perechei regale și totodată de curiozitate. Curtea a aflat din grija cardinalului că regele și-a exprimat dorința ca regina să poarte diamante. Se pare însă că regina le-ar fi dăruit unui prea frumos duce englez. Să fie adevărat, le va purta sau nu. Regina trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. La 12 precis. Începe merele sol. Doamne, se pare că ai uitat rugămintea mea. Aș regreta spus să nu-i fi acordat însemnătate. Unde sunt diamantele? Nu se potriveau la rochea aceasta zile. Sunt mâhnit, doamne. Vă jur că nu culoarea rochii m-ar fi interesat în această seară. Omagiile mele, doamnă, îngăduiți unui biet preot să fie fermecat de strălucirea majestății voastre. Nici nu mă mir că ați renunțat la diamante. Ar fi trecut neobservate. Nu sunt de aceeași părere. Ne să ține seama de acest fapt, doamna mea. De altfel, până începe Merle să nu danse la voastre peric, mai sunt câteva minute. statea voastră are tot timpul să le caute, nu-i așa? Vă rog să mă iertați, Sire. Mă voi întoarce în data. Sire, cunoașteți aceste diamante? Cum de ajuns la dumneavoastră? Nu sunt din cele 12 pe care le-am dăruit reginei? Vă voi explica totul de data ce regina se va reîntoarce. Dacă se va mai reîntoarce. Regina a intrat în apartamentele sale. Ultima ei speranță, Dartanian s-a prăbușit. Cu fața adâncită în palmi, plânge ușor. cine Eu, Majestate, dar, Tania, am sosit chiar în această clipă. Iată diamantele. îţi oh. oh. mulțumesc mulţumesc, îţi din inima. Pierduse-mi orice nădejde. Sunt salvat! Salvat! Da. cum să te răsplătesc? Uite, ține acest inel. Majestate, mi-am făcut doar datoria. Dăluiți-l Constanței. Constos este arestată. Arestată? E la Bastilia din ordinul cardinalului. Nu știu cum a fost găsită. O a spusese eu. Nu-i cunoștea adresa decât tutorele său. Bătrânul acela cum se cade. Majestate, înainte de a pleca, sunt nevoie să vă îndristez. Lordul Buckingham n-are să vă mai vadă niciodată. Mi-a făgăduit-o de atâtea ori. De data asta își va respecta făgăduiala. A fost ucis. <fie> Nu înțeleg de ce zăbovești. E timpul să se deschide în mână. Ah, a, tăiat-o. Într-adevăr, cartinale, ideea de mitale a fost minunată. E strălucitoare cu toate diamantele. Toate? Numerați bine, sire. S-ar putea să nu fie toate. Ce vrei să spun? Dorința voastră a fost îndeplinită. 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12. Sunt toate, cardinale. Toate, sire. Și atunci, aceste două? Aceste două? Vroiam de mult să fac un dar, regine. N-am avut alt mișloc decât prin intermediul majestății voastre. Oh, sunt prea costisitoare, monseñore, și pe deasupra au câteva pete. Puteți să le păstrați. Mm. La palat, balul continuă D'Artagnan a ajuns acasă Și stă de vorbă cu negustorul Bonacieux Domnule Bonacieux Constans nu e acasă? A, Mititica E la țară Lasă prepăcătoria Știi prea bine că e la închisoare Nu știu nimic Nici că ai denunțat cardinaliștilor Eu? De ce s-o denunț? Pentru că nu voia să se căsătorească cu dumneata Eu nu voiam Păcat, domnule Bonacieux, venisem să te răsplătesc pentru serviciile aduse cardinalului. Dumneata? Nu crezi? Poftim. Citește. Posesorul acestei hârtii a făcut și face totul în numele meu și pentru binele statului. Richelieu. Da. E, uite, domnule, îmi puneam capul că ești de-a lui Treville. Atunci să schimbă lucrurile. Eminența asta te așteaptă la Bastilia. Acum? Chiar acum? Chiar acum. Nu știi de ce? Ca să te răsplătească fără îndoială? În numele cardinalului. Iată împuterniștirea mea. Cu ce vă pot fi de folos? Eliberați pe deținuta Constanze Bonacieux. Îndată. E în celula numărul patru. Soldat, eliberează pe Constanze Bonacieux. Altceva? Arestați pe numitul Jean Do domnul care mă însoțește. Eu? Cum? Ce? Ce, ce, ce fel de rezplată-i asta? ...o răsplată bine meritată. Chiar a doua D'Artagnan este chemat la cardinal. Domnule D'Artagnan, cu tezanța dumii tale-a depășit orice măsură. Ai întreținut legături cu dușmanii, ai turburat mersul afacerilor de stat, ai ucis și rănit oamenii poliției mele, bagi și scoți oameni din închisoare ca și cum Bastilia ar fi un han părăsit. Știi că te pot o la moarte pentru toate acestea? Și pentru mai puțin, monseniori. Numai că e voastră a semnat actul meu de grațiere înaintea celui de osândire. Cum? Iată-l. Posesorul acestei hârtie a făcut totul numele meu și pentru binele statului. Da. Ei bine, iată ce fac eu cu actul dumitale de grațiere. Și acum, iată. Prin câteva cuvinte așternute de această pană, pot să-ți strâng ștreangul în jurul gâtului. Jusac e în anticamera. E suficient să sun din clopoțel. Uitați, monsignore, că actul pe care l-ați rupt a fost văzut de oameni de onoare. Ei vor putea jura că l-am avut. Capitanul Treville... Capitanul Treville nu poate fi chezaș decât pentru mușchetar. Ori dumneata... Nu ești decât cadet. Sunteți greșit, informat, monsignore. Chiar din ora am fost primit mușchetar în garda majestății sale. <coughs> uh, domnule D'Artagnan, să ne înțelegem. Ultimele evenimente au lăsat multe goluri în propria mea gardă. Am pentru dumneata un loc de caporal sau unul de sergent. Nu pot primi monsignore. Aha. Vrei galon de aur? E fie. Locotenent. La urmă-urmi jusea că am bătrânit. E deprisos să insistați. Dar ce vrei? Spune. Bani? Presupunând că un d'Artagnan ar ajunge de vânzare, vă sfătuiesc, Monsignore, să nu dați pe el nici două parale. Refuzul dumneavoastră e de neînțeles. Pentru eminența voastră e de neînțeles că sunt lucruri care nu se pot vinde, pentru că sunt de neînlocuit? Ce lucruri? Onoare? Prietenia? Dragos? Da. Bine. Poți pleca. Chemat, da, i cumva, domnule. Dașușca. Deschid pereastra. Ion Onoarea e lege și cu prietenia cu la o să iau și asta, du-bidacule! suntem bravi și nu știm ce e frica, În viață ne-am făcut un prezor totul lor nimic, O onoarea ne și spun prietenii iar cu spa, Dar noi le vom apăra, curajul ne aruncă prin apă și prin foc, Văzea! Trec mușchetași!